Israel Iisraeli minutid Tere hea pereraadio kuulaja, mina olen Peeter Võsu ja Etris on Iisraeli minutid. Iisrael tähistas möödunud reedel 19. mail Jerusalema päeva. Sellega tähistati Jerusalema taas ühendamist ja Israeli riigikontrolli kontrolli alla võtmist 1967. aastal. Rahvusvahelised peetakse seda 7. juunil, kui kuuepäevase kolmandal päeval Iisel vabastas oma põlise pealinna ja ebaseaduslikku ebaseaduslik okupatsioonialt ja ühendas selle taas ühtseks linnaks. Iisra peab seda sarnaselt kõige oma tähtpäevadega juudikalendri järgi, mis tõttu selleks oli tänavu 19. mai. Jerusalema päeva olulised osad, lippumars ja üha suuremate hulkade tõusmine templimäele sujusid ilma märkimisväärset takistusteta. Turvateenistused tegid head tööd, kõik terrorismi katsed sumustati eos. Olivad väiksemaid kokkupõrkeid araablaste ja juutide ning araablaste ja isoli politsei vahel. Templimäele tõusis Jerusalema päeva puhul üle 1100 juudi. Üks selskond algatas seal Iisraeli hümni hatikva laulmist, millega suurem hulk ühines. Mõned olid kaasa võtnud ka väikesed Iisraeli lipud, mida laulu ajal lehvitati. Vähemalt üks lippukaende eemaldati võimude poolt ja saadeti alla. Araabia linnaosades toimus paar väiksemat käsikehvlust araablaste ja juutide vahel. Mõni kokkupõrkes osalenu no vajas ka arsti abi. Samuti visati kiveauto klaasidesse. Statistika keskpüro avaldas tähtvea puhul ka Jerusalema kohta kõige olulisemad andmed. Jerusalema elanik arv läheneb lähiajal miljonile. Hetkel elab seal 984 500 inimest. See on ligi 10% kogu Iisraeli elanikonnast. Pisut üle 39% neist on araablased, ligi 61% on juudid ja teised mitte araablased. Jerusalema juutidest 35% on ultraortodoksid. See on 29% kogu Jerusalema elanikkonnast. Lisaks nendele 20% juutidest peavad ennast käskujärgivateks, 25% traditsioonilisteks ja 19% sekulaarseteks. Ligi 39% Jerusalema araablastest vaid väike osa, ligi 13 000 on kristlased, valdav enamus on islamõusulised. Jerusalemas on keskmine juudi rahvas sündivust 4,4 last pere kohta, raablaste puhul on see tunduvalt väiksem, 3,1 last peres. Juutide kõrge sündivus Jerusalemas tuleneb ortodokside suurest osakaalust sealse rahvastiku arvu kohta. Nende pered on suured. Jerusalema linna elanike iga aastane juurde kasv jääb siiski väiksemaks kui keskmine kasv kogu Iisraelis, kuna elamispind on seal väga kallis. Kalli elamispinna tõttu ei tule sinna palju uusasunike. Samuti lahkuvad mitmed noored, kes kolivad märgatavalt odavamatesse korteritesse Jerusalema lähiümbruses. Konflikt Jerusalema juutide ja araablaste vahel on endiselt märgatav. Araablaste linnaosad ei ole ka turistidele nii ohutud kui juutide omad. Nagu kõikel mujalgi need kaks kogukonda ei ole ka Jerusalemas oma vahel segunenud. Vaatamata kõigele on Iisraeli politsei teinud väga head tööd, pidades korda aladel, mis on turistidele tähtsad, nagu vanalinna muslimi kvartal, haua ja ümbrus, Taavetilinn, Kiidroni ja suur osa Õlimäest. Nendes piirkondades liigub päeva alges väga palju turiste ja enamus aegadel võivad nad ennast tunda vägagi turvaliselt. Möödunud kolmapäeval müüdi oksunil New Yorkis maailma kallim raamat, ajalooline heebreakeelne piibel rekord hinnaga 33,5 miljoni dollari eest. Piibel pärineb 9. sajandi lõpust või 10. algusest. See on peaaegu terviklik heebreakeelne piibel. Äskelt ostetud piibel läheb Tel rahva muuseumi. Piibli ostjaks oli Alfred H. Mooses, juudi rahvamuuseumi juhatuse liige ja endine Iisraeli suursaadik Rumeenias. Hära Mooses elab ja töötab USA's, kus ta on Georgetowni juudi on aktiivne liige. Alfred Mooses ostis Piibli, et kinkida see muuseumile. Müügis olnud Piiblit on hakatud nimetama ka tema endise omaniku nime järgi Kodeks Sassoon. See kord pakkus oksjonil üksteisest üle kaks otsusekindet ostjat, kuni lõpuks sai selle omanikuks hära Mooses. Varasemalt oli kallimaks raamatuks Leonardo Da Vinci Codex Leicester, mille ostis Bill Gates 1994. aastal 30,8 miljoni dollari eest. Nüüd siis ületas arudune piibel selle saades maailma kallemaks raamatuks. Tehingutegijad ja vaatlejad hoidsid hinge kinni, kui polnud veel selgunud, kelle kätte harvudus saab. Suurim kartus oli, et selle ostab keegi eraisik ja teos läheb üldsuse jaoks pikadeks aastateks kaduma, nagu on juhtunud mõnegi harutase teosega. Hära Mooses kinnitas, et piibel, mis on ajaloo kõige mõjusamaks raamatuks ja lähene aluseks kaljuks, läheb nüüd kodumaale, kus piibel on kirjutatud. See läheb juudirahva muuseumi, kus sellest tuleb ka alaline eksponaat, mida saab iga külastaja näha. Sellest saab hästi hoitud eksponaat läbi generatsioonid ütlesta. Sama ülivõrdes kirjeldas olukordaga Washington DC's asuva piibli muusiumi heebria kuraator Hershel hepler Ta ütles, et see on heaks päevaks juudi raamatutele, juudikultuurile ning avalikuse juurde pääsule nendele. See on heaks täienduseks seal asuvatele Aleppo koodeksile ja Brother Aleppole. Keda see teema huvitab, saab seda ehk juba lähiajal minna ise vaatama Tella juudi juudirahvamuusumi, mis kannab ka nime Tella Viiv Anu Museum. Juba kolm aastat tagasi eebalimäelt leitud väike tina tahvel on tekitanud palju elevust ja diskussioone sellega tegelenud teadlaste hulgas. Umbes 2 korda 2 cm suurune tahvel leiti kohast, kus oli seisnud Joosua püstitatud altar. Leitud tekst kinnitas Piiblis kirjeldatud lugu Eepali mäest, kus jumal käskis ette lugeda needuse sõnad nende suhtes, kes tema hülgavad. Pärast selle tahvli põhjaliku uurimist on selgunud, et tegemist on vanima heebreakeelse tekstiga, mis kunagi on leitud. See leid asetab ka heebrea kirjakeele alguse varasemasse aega kui varem arvatud. Samuti viitab see asjaolule, et Juudi rahvas oli kirjaoskaja juba 3400 aastat tagasi. Kirjutatud tekstis on Jumala nimi Jahve ja kahel pool taflid kirjutatud tekst ütleb, sa oled neetud Jumala Jahve poolt ja neetult sa sured. See tekst kinnitab, et vastavalt piibli korraldusele läks siis oli rahvas Seekemi linna ja tõusis kahe vastastiku oleva mäe jalamile, Kerisimi ja Eepali jalamile. Kuus sugu aru pidi minema Kerisimi mäele ja kuus sugu aru Eepali mäele. Kerisimi mäelt kuulutati kõik õnnistuse sõnad nendele, kes kuuletuvad Jumalale ja järgivad Tema tahtmist. Eepali mäelt hoiteete ette sõnad nendele, kes pöörduvad ära Jumalast ja hülgavata. Tina tahvel just selle teksti osaga, mis pidi loetama Eebali mäelt, just sealt leituna on kahtlemata käega kasutada tõendmaterjalis, mis kinnitab Piibli autentsust. Eriti hinnatavaks teeb selle asjaolu, et nii vanade tekstide puhul on teaduslik tõendmaterjal eriti haruldane. Lisaks selle Piiblikoha ja teema tõestusele annab see tekst ka teada, et Piiblis kirjeldatud ajajoon on täpsem kui senine teadlaste hüpoteetiline arvestus. Nimelt oli suur osa teadlastest arvamusel, et Iisraeli rahvas tuli Egiptust välja Kaananimaale umbes 1200-1300 aastat enne Kristust. Piibel kirjeldab meile läbi kõigi Iisraeli juhtide ja elu eluaastate, et rahvas sisenes Joosua juhtimisel Kaananimaale orienteeruvalt aastal 1406 enne Kristust. Selle tahli uurimisel tuli välja, et piiblis kirjeldatud ajajoon on täpsem. Varasemalt leitud vanima teksti leidsid arheoloogid Peitsemessi lähedalt Kirpetke Jaafast. See pärines kuningas Taaveti ajastust umbes tuhat aastat enne Kristust. See paikasus Taaveti ja Kolleti võituspaiga vahetus läheduses ja oli üheks kuningas Taaveti kindlustest. Viimastel aastatel on arheoloogid Iisraelis leidnud hulgaliselt tõendmaterjale, mis tõestavad Piibli autentsust ja ajaloolist paikapidavust. See näitab, et piibel ei ole mitte ainult hea vaimuliku elu ja moraali käsiraamatuna, vaid seda saab võtta 100% autentse ajaloolise dokumentina. Eepalimäele minek on turistidele keeruline, kuna see asub Palestiina omavalitsusalal. alal. Olen kordavalt viibinud selle vastasoleval Kerisimi mäel, kus asub Iisoli rahvuspark. Loomulikult ongi toredam minna õnnistuse kui needuse mäele. Arheoloogilised tõendid on aga kindlad. Mõlemad mäed on autentsed. Kahtlemata viitavad need ka tõsi asjale, et oma eludes on meie otsustada, kas valida endale õnnistus või needus. Iisraeli minutid Te kõulsite saadet Iisraeli minutid. Mina olen saate Peeter Võsu. Kot Israel Iisraeli minutid